نمو ساید تقریر اوکو نپا عبدالوکی او حق پر اسپاسید اولی او سری مومن ده فرعونیانو نا ده فرعونیانو ده نسلنو قبتیو لیکن ساو تلوی مان یک تومو مانا کلک کلد یک تومو مانا نخ کارا کول کارا کول خدا نعنتی اِنَّ الَّذِينَ تُمُونَ مَانْ ذَلَّا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَلُوْدَا من بعد ما بیناو لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ قُلْعَيْكَ عَلَىٰمُ اللَّهِ نو کتمان خوصہ ببدل آنکتے ہیں دل تک کتمان پر مانا دا تضمین کری دا دا کردیا کہ او شیع نو آر اقلق پٹ کری نو مانا جوز تے نو آخ لی آقا سارے کہ آر ایمان حبیرے وجنی او سارے, <clears throat> سارے کہ وائی رضمان اللہ دے جرم دا دے پدې جوړوویږي لکه موږ کتاب کول دمې نه غنځېر شوې ارا غه تاسو ته پدلا نو سره درب کله چې درو جن نضروغ وځه غپاچې فعليه غمنې دي کله دې درو جنې نضروغ وي په دبانې بازار بي منداځه کله دې درو جن وي نو دبانې بازار شي الله به معذرب که دروگ ہوئی تو دروگ نو خوریجی دروگ خورشی خو اثر نکی فانیشی ذر خوریگی خو اثر نکی یوسات نمی اثر نکی او حق خوریگی رستو خو اثر لیرکی دار کے فرق نید خبر در خوریگی خو اثر نی بنیاد نی او حق رستو خوریگی خو بنیاد لیرک رکی نو داړه کې د فعلې کذبو د څواوپای چې درو د ینه دروغ اثر په بل چنه کیږي نو دا ضروري جوړ کوته چې ګرګي پایشي معنی ده شو اګړي دېشته نو برچي کیتا استار باز عذاب کې赖تا زو اګه باز عذاب په دنیا کې باز دې کوي چې عذاب په کول بدل رسی او کول دنیا کې نه رسی بعد الله دنیا کی اور کی صحت قامت کی حضرت دنیا قریب الا نزدک اغم ذکر قریب ان اللہ خاللائی کلا کلا کیس شروعی نزد کسی مئز کے اللہ وکلام ہوئی د پار دی نوکتے یرا فرانت ج دور आवाज شویمن جواب اللہ توفیق نور کہی آ تا تا چ ہغنتے دن کے عدمتی ایگی اللہ پولی مقرکی دی اعبادو چیز بندہ دا صفت دی دی نمخی نده اگر دا بندیانو ترمین دی صفات مقرکی دی چیز دا مور دا صفات دی دی نمخی بندن دی دا خضر دا صفات دی مخی بندن دی نوکر دا خضر صفت مور لا وای نگا آرامی گی اکر مور لا وای نو کافر کېږي گی داوی جی اللہ پولی خدا لی و لا یکن لغی دخلات دخلات په صفادو کې سودمن نه نه کې نو تاسو ته یو کو نو بلې راو چې کوي ختم شو الله نه مني خو سرت دې اطمان حجت پاره ته بیان او سا غدوان تقریق اے قوم ازمان تاثلال سلطنت لنن غالبی پڑی علاقہ متبرن گئی سلطنت اندے نسوک پر انتاز کئی دا عذاب دخوانا پر آدمی دفع حق ورس منگ خلاف کرو منگ دا شو او کمی دا عذاب مستائک شننگا سو بچکی ورکشنون نخیمتا ازتا مګا چې دې چې دې ما دې کوم خبره کړې دا نو زه خبره کوم ما اړ دي زړونه موسی ما دا وی نو نو ام تاسو ته نو خم تاسو ته نبو کوم تاسو مګا پا خبرې کوم زموږ راغلا اځه کې دا چې زړونه ابتل موسی پر مې له موسی وځم ته چانیو لې ځلا راخه ګټه ترلاسه دله سر دینګ کې هميشه خار غږه پر نو خواته یې دینګ کې ته چا نه ویلې انګان تاسو ما ګرځلار سم سم ناردار چې ووي و نه خلاص شي بل ځه ما راځه کې سبب ختم شي ویل کې څه جوړ شو کې څه ختم شو دیم را شو ته وښلې دا کې سبب ختم شي دا هاو یا غصریک ایمانی راولا اے قومات یریگم پتاثبانده پشاند عذابنو دللو یوم عذاب یوم واقعات یریگم چتاثبانده دعا پخانو دلو دو کفارغنی عذاب راشی پشاند عادت قومی پشاند صفت قومی نو قدابی که من ام الهیرے سی قبلها پشاند خسلت تقومنو آدو سمود آدو سنان چپس دینو اے قوما یارگم عذاب بکراشی دو تقیر صور نرم دے یا قوم یا قوم یا قوم اصول سو مطلب دا چی پزد اینات نی ناول ارسل نرم کلام کو چی پزد اینات چی نو انی لازنو کیا فرعانو مسبورا تلا نتی کل چی پزد اینات اغسانتی فزینو وملالو ادخال الای خدای دا قومونه په ظلم تبا کری نه نه نه الله چې غاری ظلم په بندیانو او دې رجوت اقومه دمه یریګم تاسو باندې درد چګه تنات دمناجی نه ده دا کوي چې مصیبت راځي نه چګه والی شي یا تنات اگرل چې تا سباواز کولی شي یو دو کول نو ناس میمامین تاثر باواز کلی چرا شئی قلع من لما یا تند ارع رض چه تدو کل اوناس مئمان ام یا چې رض چه فرشتی باواز کلی چرا اوز ای ارع رض بانی بازاب راشی اے قومان یا چغو کرا چه شئی با شکست خردان تولون کردی دل بای شکست خردان یعنی تاثر با شکست خورد شاکری بھوم تا زم دا پارس کې ملامت هي معنا هغه وی تا زړه دا لا نبا چون کې او د یمانه مېرو الله تعالی دی د پوجو نه نه اا څو چمور جباره ته الله پاغو نشته دره ادي الله پریمو والو یونه کول کول نظر کېښو هغه حق ورسوي هغه له تا رسول سلام پوخا پدلایلو نو پوشکی وې امیشوي پوشکی دعوہ بیاننا چراغلیو یوسف آغی پل تقریر سلام بیانی تقریب بیانی تقریب بیانی تقریب بیانی حتاکہ چمرشن ہوئی تاسو راو بولی گی چلے اللہ پاس دنہا پیغمبر داسے یرداز پیغمبر راو بیارانی شی نو که آغشن پیغمبر راو لے پیغمبر برانی شی نو اللہ آغشن پیغمبر راو دارنګه نو د یمانه جواب اخاله لای منه دیو جنہ چې د وخت او بیمان په دیو جنہ الله گمراه انساتی په ذلاवत کې آسوک دې کومنه نه نیمه دوه نور منه دیو جنہ دځاتې کړو مرتاب شکړې شه شکې الله دارت ساتھا مرتاب شک ان کے شکل اشو یعنی شیطان رب و ذرکیو سسیح چھو دے یوم تولون مدبرین یا کیا عرض یعنی شیبات لن کی پشا شاہ سمانا علاقہ بین تنکسون سوچ دنیا کے پشاہت لل قرآننا دائن کے جنتنا مپشاہ رہانی تنک کی زون علاقات کوم دا ویږي المرتاب تا ته شګه چول شو د مو سره کې دا که سان دي چې یې غل وکولې پاکه مو د الله بیرته لن چې دې سقاو ما یادر فی آیات الله الا الذین غفروا الذین یجادون آیات الله فذرن دلیل نچ غل دی لوی د حسینه پرېزه الله کبورماتن لوی د حسینه ده الله زغلا خبره چې اوسریت الله کتاب راو لېږي او سره د کتاب نه هغه پشازی بجګره کوي او پشازی لوی د حسین دا خبره پشاور کوي لوی د حسین دا خبره الله زکا امو مینان زکا دا زړو څخه خبره ده دغه جدال بل دا د خړای له لوې خبر د فرض خر غوسه خړای تا دلیل شته نن ته جدال بل باطل نه کې ان مدین التبا لبتدا او اختراع دی غسر اتباع دی دا نه چې ځان نه جوړ کا دلیل راښکته آګه ته جگړ کې پایتن د الله کې بیر دلې ناتري زګاله دوی دې د غوسي پرې دل الله پرې د مؤمنانو لا خبره ا د دیو جنا چې دې دللار کی تا نه وختره عمر تر کوي نو دیو جنا مور وای الله په هزار او څنګه کی صف متکبر نو واغ د حق نه او جبار دې سخصه هاغه غزر چې واو هم مقابلہ کیو دیدو نو اللہ پر محرووئی اوی فراؤن ایحامان جو کمال نرمان اے شاید چورا زیگم زب تا یقو سرا دا یقو دا اسمان نو تا بار اسمان تاو خیجم مغمانا کلو قصص که چه داخل یو پاس ظلم نوئی چه دور اگر جب انگلی جور کتی اسمان تاو خیجم اگر نو دور بیوکوف اسمان نیز دیدی دور تا خاتیشم انداز جوړول جنو سوغات شي دا به بيقوم نه دیو جن مطلب راځي دا غسه شما له پنګه خست کا چې ذ خلکو تو خيم چې د موسی خلای ډېرې نن په دکې جمعه په کومار کوي ادا تو خيم چې موسی ډېر ذریو دې اسني څه او پرون ايمان جوړ کمال لا پای ساتورتی دم په دې ته په دره تری په دمن غورم اعلان موسی تا چې اعلان موسی ګورم چې هغه شګی او ګومان کوم پته باندې دروځن ا دانګه یو څه چې فرعون ته بداملی ا بم جه شود تلاله نو تذویر دی فرعون موږ ته باب پالا کټ کې فرعون دغه څه خلق خلق ورو دو کې ورکولې او یا سړي چې منلوه مسله آمنه د موسی علی السلام باندې من ورو هغه چې کوم مسله باندې اغه من له وا او یا سری چې من له دوا مسالا اي ما پسي شي وبخين تا صلار سما فران واي ما دي کوم الله سبيرا رشاد او حق سرا سوي وقوم ما پسي شي اي دا ما د دنیا سکلا په دنیا موده کې کېږي اخرت کور دې ميشا چا چا ملک بد دغه ساز غون دي نو صدا به اونې کې شي مګر بد ده مسلنے بعد دباځه سزا بدلا اچھا عمل کو نه څنریو کو غضا او شرط داري وو حاليه شرط چې د مؤمن نیک عمل کوي نو ایمان پکیږي دمنمږي داسسان جناب صاحب سوال کو لجي دوی ته پرې کې به صاحب اے قومه زم ما سې دي مارا تاسو اغلا د اخلاص ايتا ال النجات دارا ا کوما تاسو زه نجات راغم ا راخایما ورته راخایما چو ګور کوم د الله تعالی اشریکوم د الله تعالی اوس جینشته مال د دې د شریکات تي ډول یو غیر شریکوم شریک شریکت په صفات کې څو ته عالم الغیر دین دی پوی داس کار نو کو چې په کوم او یقینا هغه هم تاسو په درځه حالې وګون کی بچا गौतम راشي الله حکم کړي او هغه شي الله حاجت وراله لا جرمه منا لا بودا او لا جرمه لا بل کلمه جرمه نشته لازم ده زم لا بودا لا شک یقیناً تاسو بلېما ذاته ځینیشته دغه حته بلې دنیا په هر یو قوم اجازه زه تاسو نه جاتره ولم تاسو په برېما تدونی چې کون کوم د الله سره اتحاد کوم دلیل راغه فوغله ته څه دی لیس تا ته ګرلار نستاسته د빌ي اژه روانتا سو بتاز غالب بغون کې بادشاہ لا جرم لا بدل شک نيشته دا خبره كون يقينن بلېما دطا نيشته د نړۍ حق نه باندې په دنیا کې نه پاخې نه د نړۍ کې مخلصول کې نه اخر کې ليس له دعوتن ليس له حق فالدنيا دغه دا حق د انځه دا دنیا کې کرامره ته کیشي او نه حق پاخې کیشته یا دنیا کې دغه حق ويشه یا لزلو دا وطن نشته درو دا اوله بدلایلو دکسم چې د خواد برنه دلایل دار دي چا خلق الله فارون ما خلق الذین من دوني د خواد اغا طالب کرم دې راځل د لایدي دا غديده صورت کې لا جرم یقینا وایم تا تاسو او تا کنيشته دره حت بلني چې درمزه تو حت دره کو له نو دنیا کې نه باخر او داقیت او زم ګ ایا کین موسیکان ایزو لکيان مت مصیب موسیکان زیاته کئ موسیج دوږ وکړي یاد مکئ یالای ته وان تاسو اسوارم په لبل پر زل الله تا حق پر صدا کار نه نو مسله بیان کرا اوس کته فهم نه نه نه अनुवादل شو الاب لږه بندانو نو بخت دلارا ته تکلیف درایته تلجو دیشی کم تی کم تدبیر کرے ہو داغر تبایے اللہ بچکا پیندر سے اچرال پر آن تاہر تاہر سے واقعہ ہوشے دمو مجرید تبایشو آغب بشی رگوہ سغرات تظفلتائی پیوی سے پیندر سے احفل تبایشو آب آنکھو پیندر سے احفل تبایشو فوق آو اللہ بچکا اللہ جلگا نتکیفون لگا چیز ادبیر کرے انا دل بچی پفیلو نیانو بد صداق اور پیشکولو بچی پا دی سارا و مادگر یعنی هر دی تا اور اللہ پشکی چدا قصہ دائره کامت پی زفتایا تنگ او او او بشکی دائر زائره انا دل بچی پفیلو نیانو بد صداق اور پیشکولو بچی دیت پر او سارا و پرزته ورته کي صدا استاد زاوي داز زه دامر داسا زينه ګرګي دا يې دې ته به پيش کی قیامت انه خدای دا وایي کی اور پېښ کو لريشي و ادخلو يوم تاقوم الساعه ا دنه باقي شي ورتا کلا چې قیامتایم شي دا اصل عارفان داګه تفسیری دا زمادي وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَاتُ يَدْخُلُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَاتُ عُدْخِلُونَ على الآخر جهة بفرنا نوباد صدار نصفين كده آغا ورطاو يَقِنَا نتازو بلَي مَا دَتَا تنشته دلال حق بلَنِكو دنیاكي سمار الدنیاكي جزائي صفت تقيتو مشته علیساله دعوةم نشته دلالا رابلل پا دلائلو بانده دعوتن قائمتن بالبراحیم تا سوائی کہ بابا را مدد کی لئسا لئو دعوتن قائمتن بالبراحیم در بابا در آمد کو رشدر لی نشتے ان پا آخرت اطلال دمگا اللہ تدی امو شکان جتو زخیان نیاد بکتا ہی آجو اماتا استا اصبارمان فی صلی اللہ خواه دا تا فیسره باعلام جدی تباکه دا تا حق پارست خیری دیو کسم شریفانا اسم چی امان نمکتجی نخفی سا شیع ورنی کنو ایو خووی از عمری لاللہ لیو ای آمین خواه مردار که او ایو خواه امان مردار که دم بجایل دا خدا حق پارست خیری وی چیو اگا خلقوناو من ری بداي روانات زبير او دغزر که خيله ګل انازل شو په فرونيانو په 200 عذاب او فرونيان چې هغه تیږي دخصه نازل شو راغه په دغه فرونيان چې دتلو دسه بد 200 غره کې موجو په انزا فرونې تا چلګې نه مړکا او په څکول وي چې په دې باندې ساره مازيګر او اکلات قیامت څخه قائم شي نبولیشی و یومتق و یک خلون یومتقو مصطع اداعات خیرو داغی تفسیر دی دنباشی کرونیان قیمت تاکر چی قیمت قائم شی اداعات خیرو داغی تعبیر داغی محضور سخ حالت تا دنیا تیر شر نوز حالت تا دنیا کی خودی یو بلسر تعاون کو یو بلرا مدت کو آخر یاکا چی جگر بگئی پور کے ماجید رفی آیت اللہ دنیا کے جگر اکرود آیت اللہ سرہ داریں گے درہم ذر دکرشو اللہ دینا یجاد دنو بی کتاب سرہ نو درہم ذر ابحام راڑی او مرات دینا عذاب آکسن چی جگر کئی پور حکام دا اللہ کے حکم راڑی گررے اده جگړ کې اور کوي و کې چې پدې باندې ساره ماځګر اکلا چويږي که مات نو دنمو چې په اونیان تا یا څا چې جگړ و کوي یعنی هر باطل دوزر کې نوای وتا بيدال اې هولګو تا چې متابل دپسیو چې تا سکول مونږه کول اننا کنالکم طبعا مونګو تا دپسیو زه آیته زوب بېګون کې زمونږ نه سهي سدور نن موږ څور په شول شي موږ زو تا سره مسلو نو ویا کسان ځان متبرک کړو او ختي د حق نه استقبلو د قران نه اذان متبرک موږ ټوله په کې ائڅه ځان شرمونه زوم جاننه چې ته تون جانو چې یا کین نه لا فیصله پر پرځ باندې کې چه موحیدی را جانت تا بوتلا مشکین را درات او بو یا کسان چور کی بئی قضانچانو جانم تا اوگواری رب او دو ربکم اوگواری درابنا چه سپکی منگنا یهراد سزا ستا جمع خرابا بی چه چوٹی بی سا خوگواری نو بوی دا فرشته نو انبیا نو استازي استاسو چيتا ساله ده لګري نو ورځي استازو پاتي کوم اورنده کور سره کوم نوم بیا ساسو چيتا تي کوم ويل بينات چراتلن بار اگر اوسو تاسو خدای له واضح دلا په اودانيات اگر تاسو ان بیا دلا نو بیا نکړي اواز یې نو مرزلار قانون او را غلیو خنو اگا خلق با ہوئی چیچانے تب اس کے خرارا غلیو قالو فدو نبوئی درقیان تاثرہ مدد کے اللہ بے خطازو پیجنلے خویرہ مدد کیے ذرہ مدد کے یا اگئی بورتا ہوئی چې اللہ پر خویر بلدرہ مدد کون ذرہ مدد کے اس کے نام اگا اگا اچنا انبئی چقواد کافرانو غیر اللہ وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ اَنَلَا اَچَغَى دَكَافِرَانُوا قَرُ اللَّهُ لَا مَگر تَوَائِكِ تَوَاشُ وَرُكْشِي تَهِل دیو آغستا وَجِجِئَ اَخْلَمُ اَشْبَا اَخْلَمُ دَا اَخْلَمُ وَدَكَافِرَ عَمَلْ اَبَدْ دُنْيَا كَوَاغَثُ دَا غِي وَضْ مَنَهِ دَا اَنَلَا بَائِ نبی اسلام نتسلی منگ امداد کهو دا انبیاء علیہ مسلم دنیا کے ادا مومنانوں پا دنیا منگ امداد کهو دا غی خبر خورو دا غی ملگر دیتو منگ امداد کهو دا انبیاء علیہ مسلم پا دنیا کے دان درمکو دیل راج جنتا کرا چودی کی گوان و ندخلوم یوم یقوم الاشاد من, علق من قبیل علق طعا تبن الرمان باردن منگا امداد کہو دخلات آدودا مومنانو پا جند الدنیا کے و یوم یقوم السا اشعاد نو اتخلو آر افرامن قلت ایک گوان ادریگی نمون بوائیو چی دن نگئی دئی سنکے کوفار فرونیانم دن نگیو جہنم تا نمون بوائیو مومنان باردن چه کل قیمت ادریگی مدنن کئی جنت تا غوما دعاو قافلین اللہ فیض والعال مونگ امداد کهود انبیاء علیہ مسلم ادم پر جنز دنیا کے زیقین الامداد کون امداد دارے چه اکلک کم ورسا امداد دارے چه مشکین تباکم برباد کم حراکت پرا علم امومن لئے امداد دارے چه غل رزق کلکم مساریت اکلک کم نو موږ اند ذاتو د امپیاو ارمانانو پوجو دنیا کې ان جنت ایدنه کو نو څوله ام او کله چې کی ګون نو موږ بدل کو مومنان تر جنت څنګه موږ بدلوا دا دوه خیراته دوه ان لنظر رسول موږ اند ذاتو د فلستادو د مومنانو پوجو د دنیا کې دنیا پوجو د کې تایلون سال اندادګوم کلا چې وزګان کلا چې فائدنه ور کوي زالمانه ته باندې ځي دا صح خبره دنیا کې قسم قران په دروغ او خې باندې او کې ادهله بیانات ادهله بدلای تفرید پر ذکر د انسرود صاحبین سره موجوده مجرمین له قدم شست او دې هر صورت مقاصد و الکرم او مصادیِ الاسلام تا اداد او الکرم او دا اداد بنيسرائیل اتاق او رسمنل کتاب بنی اسرائیل والکرم او بنی اسرائیل کتاب اداعه 15 او منذر اقل نو اغیر کتاب پر او اور صرحل کتاب ناغیر بیمانی کرو نو پیغمبر قدر سره بیمانی کوي نفاس بیر او عدد اللہ رشتی اب اقنوا رات بوج زم بويچوي تا وني کل کل بوج راشي لعلک باخ ونفسک الله يكون مومن داغه فلاۃ فی صدرک حارجن زګی ته شای نشی دا منګا پرمبارک چاچا وعده الله لری شادا اب اقنوا جنم اپاقو الله ثینک و درب هر وخت ته برنده کی مرګې په پیرایکی ان الذین یجادلوا سرطلاق د ثوره ما یجادلوا فیات الله الا الذین كفروا یقینا کسان کی یجادلوا فیات الله جگه چي و منلو د الله حکمونه کی آیات الله دغره حکم کی جگړګي بغیر د دلیل نه نشتیں سنو دیئی کہ مگر کبر، ضد او اینات، ندی دیئی، رسولن کی دیئی کبر لڑا، چاہا کبر ضد اینات راکھا رکھی۔ نا پناہ وعالا پا اللہ ذرا اللہ کې دن کے لئے دن کرے، بیاد الائل، خانم اقاب پیداش دسمان و ازمان کو دیئلوی دیئی دیئی پیداش دی خلق و نار، دا خلق و پیداش تاوقود چی خواہی کئی، نا دا سکے چاہا امور ازام او دا یو ترسون دلیل مسکت از زمین تا ز رب دلیل نيسته ستا بدن نو ستای بدن ته پوس کوم چه دا بدن الله تعالی در کرے او دا طاقت کوچر کې دا لې چا در کوي ل خلق السماوات والارض خامغه پیدائش تاسو موږ کو ډېر لوی ده د پیدائش خلق نو ته ځان ټکو ځان پیدا د خپل بدن د دا لو علم چا دا کړی دې بلیک نه سر خلک نه پویږي ان دې برابر رون ډول دې کې رون مراد مابودي باتل او بصیر مراد مابودي ها او دامن مراد دا, دا الله کتاب نه نلون شي ابصیر دې دې کې اګسان برابر اګسان ته منلا لا masala فضل الله مرجن رودین عمل یو کنه ایک عمل ددې شاد ہنو کنانگاد بگزی پندہ اوستن کی یقینن قیمت راضی شک بدی کی نیشتے ہیں لیکن اصل خلق نپوئے گی اِنَّا سَا تَا یارد دے پوشکینو موکی دے مشکینو ردو شو بیش شرک مشرکت زان تاغورا عدلہ تاغورا تولے شرکے نو اس مشرک پانے اس بات قیمت مشرک کا نو تولے لیمانی قیمت یا نو کای ته کی رد شرک او نو ان سات تقریف کای رد شرک او شو ته بیام په شرکه نو قیمت راځي نو پای آزاد در کی لیکن ا څه غلط نه مونې تا ما ته بیا داو دیمدل فضل الله مغري دین الودین اوس بیا وی دی نو کار په کوم چرا عمدت کوئی مالالعزب و مانم قبلتی اکوم تاسو دعا قسمونا ما بقرا که ذکر کریو یو دعا تا تل اسباب دان یو دعا پو مانا در اغوختلو دو حکم و رولو دعا حاجت سرکول دی مراد دینا حاجت سرکول چه تاسور عمدت کوئی ده حاجت سرکول والا بی زمان بلسوک ننیشته ویدی رفت تاسو یعنی هميشه قانون د خوای ما را نه کوي نو زبا قانون تاسو را یا کی څنګه که ځان چې واه په دې د زمال عبادت امام ابو انفمونه کوي جوال مز کې چې دعا غوي بغیر د اسم الله نه یو غدا غوي یا غفار افرلی آیا را زاکر غوته نه د خدای نوم او نوم ما چې زمما ده مقصد باندې ذرات کوي زده توې دعا مسنونه هغه دې در تاسو را مې وکوي ما را غواې ما قبر ته بدله ځكون زما حجر دار کوم یقینا تاسو شي واخت دې نه زردې چې دن مې جنم تنت زريرا ځکه چې دغواې دې بار ته واو, واو شوک ناند جام بایدای زګر به شرک اثبات اقامت ختم شو نбяد راي نбяد راي الله وا ته چې ګورولایش پات چرام کوي په دې کې وروزه دې brat دريځو الله قانون میرا باندې نه پخل کو لیکن اکثر خلک نمني لاشکرون متين دي تابعدار ندي دیسی وطن والا الله ده رقصو چې خاير رياشي مسله په کې دارا لا اله الا هو نیازت سر کو والا بے دل نہ نہ نکمیا ذکر کر صفیاتم بیک اسیں ته تاسو واختئی نو دا ونګي اولشی او خپل کی پایتون لا انکار کئ فلک ته تاسو واختئی نو دا ونګي دا غی فهم ورلشی او دلال الله چګورزولې دې موږه پار اسمان چات شګېلې دلګې د وسو ښېستې شګېلې دلګې تا پر سار په خیال هر څو په په کوئی یلته یم کو زین خپل ګونی ته وګوري که یعنی هر چاته ښه څه کوي نو ته د الله سره ځان مړې الله راته چګورزولې دې موږه او لاله اسمان اشکرګرۍ کولای نو خېستای کر تاسو له شيګونو تاسو په خیال او تاسو باقيدا خېستای کر تاسو شګنا یان تاسو باقيدا تاسو دا کولای شیګرۍ خېسته کړئ هر ځګرۍ کولای ته پاس کینو نتیڅې وتون الله دې چې تاسو نو څنګه کوي خیرتونه کې الله چې ذم مخلوقات ته چې کله الله د شانات دور او شو نو سره د دوره شانات بدبخت تبیاں نو خلاف کې د اودولت وحید هو الحي دې ژوند دې نو له ااسو قیامت کې چې هم ځکم یو دې خو کنه ااسو قیامت کې چې اوري کې کنه ااسو قیامت کې چې علاج لاس کېړي کنه مذاظریم او, او, او الله ذکر کړه زموږ علاج کېږي خیر هم زموږ علاج کېږي اوادار دین فدوم ولی دین الاودین لا الحمد لله اعلی رب المغلفات سکھیس تمصل اللہ بیان کا می گے پوک او زادید چر فل بعدت شرف شریف دعا کیوں کہ جاو جامع ماغه مخه ذکر چھو وہ دالور پہ ظفریات کہ او یمن چھم دو چرامتہ چونہ علما تعالی دلوی امام رضوی څنګه څنګه کې غو کې د رحمت او معلوقاته الله اواته چې پیلای کوي د خور نو بیا د شاس کیوبو شاس کیوبو د بلارنه خور نه د شاس د بلار پیلای کوي د بیا می ویني جمشوینه بیا وکم تا له ماشمان سومن ربی قوم لتبلو په باه ترګيه تركون جوړه شيږي مضبوطي اته مرتا بیا دې په شي بډاغان ابا سازونه او سيفي په خوا د بډاوالي اولته رسي انټي مقرر تا خامغه پوښي دا انقراضه وکړه ولي په دې کې یو کار بل څه کوي چې تاسو نه مې الله واته چې حيات اور کيمات اکلا چرادوشي د مرگ نوای ایت شنوشي دای کارني جوړ کي ده نه په نقصان ذمہ دار الله دی الله سوګي او حي چې مالک دی نه په نقصان دی نيي اخلو تاج جگړ کي پاتون لاله کي کمزوارو لې شو لکه سره بل کور پیبل کر رکي تا کمز کمز ته चले ان کمز ته کم مقام ته चले نننی اخلتاځ جګړ کې پاتون دل الله کې څنګه شو دا جګړ ټکی کلا ته پیش کی او کنین پر مخې شاته اودي اګه تا چې دوځنیو زما کتابونه ازروغ پهاتہ چې د ګلنګ امبیا پاغه دي ګلګل نظر جايته په ویشي دی کوم وخت کړئ تهونه ریسټرو کې پراتي لوړېږي اکالا چې ځینې د زيرونه اغلال غل اغاتورټوي چې هغه لاس را مته یې سترما ته یې او دیو جنا ارسلنامه ځان تشوا اپاځی باندې چې لګې دې موږ پاږه ام بیا نو زه دې په وشه کلا چې تو کو نه ستونه دای کی ازا زيرونه خو کې او پرمکی راکیشی پتو داخل صاحب پرمکی راک کلو پیتے پیوازی پرمکی راک کلو دیتے صاحب بوائی اپر گرمو بوکی جو صحبون فی الحمیم او پرمکی براخیشی پر گرمو بوکی او بیابا پول بانے رسکیشی جو سجلو دائر طول بایی او بیاب او اور بای امرید کم بیاب اوام دیتا کم دیا واجتا شرک کریو ماسرہ بیدار لانا تاسو دخوای سر شرک کریو دخوایی تو صفت مولا ویلیو اللہ علم لے قالو نو بای امرید کان رکشو تمونگا نبیاب خورنو بایی ویهی رکشو تمونگا بلکی منو چی منگرام راستیو پخواسو که و یی قسمو خو نیت و مو نو خواد قسم خو زاو او بغه پوهه خدا ایت هو پته راستا د عمل ثم کنال یذرون به اول کی بری سپیشی انه به وړی لسی دیتا چاته زی دی اغا جو ایت ازو شیګر تون کی د الله زرا بذر زنه ز خداي په صفت کې کتاب په مشري کې کوو قانون علم کې مشري کوو چته الله سره شریکوي چرته دي يو سما فنال يترون دبا قلب او بدن یو سجر ری دي دل ا بیا اوپر کیشي چرته یا کیوچا څو سزار کون کی الله سره تاسره الله سره اسنار کوي نونه چرته وي یا تاس څنګه رد مشکین فی ما بینهم داویږي قطا کې الله کافر زالیکم داویږي یی تاسو دا معذب پسدایې چې مڅې په دنیا کې بے ذال دی کتاب د خپلای کتاب نو در سره تمڅې د خپلای کتاب بنر له ز عالمي ما اذن تبي ملایې پازل او پوزلې تا قران نو لرسي چې باغیر ز قران نه تمڅې زانت د عالمي ابا صد دایې چې مڅوي دنه چې دروځو جنن ته سبدا دېم اغل کو چې اوڅې د قران ا صبر کوا وعده الله ایسته نه کوه هم ته تباه یا دا چې موږ دې سره لوس کې بیا مرګوتا په هغولو دا دا بنا نسبه کېشته جبې ساتم ماتا او پصي اصل مليګيو انبيا وقاسانه د دینه باجم بیان رتا تا باجم بیان کری ان نے نی یہ پیغام اختیار تیرے کی پہنچ تے سرا بے دیا تالا نو کلا کی جس بالا ہو کو ادیب خلاف ہو کو نو فیصلہ موجودی تو نے پورا عطا نہیں ہو کے باطل پیغمبر و با مجذ نو خلاف ہے سے بو خلاف جو تبا اللہ اختیار ورتو چته دې درلارشه نو چې د فشتي خلک به وکړم مې مصیبت راځي دا یم عربو خدای موځ دې نړۍ کې بیا وساس ژوند دې ته راو شي ان دې لا پیغمبر لای چې لږې په مونږ دې مگر چې الله حکم کوي نو کله چې راځي حکم د الله په سلبو شي پورا اته باندې به شي باتل الله راته چې ګرځوري دې تاسو لاله ډنګر او تذکیر بن نام دا ار سلامی پیدا کړي د ساز کی وبونه ا ور چا می پیدا کړی نو اوس تذکیر بن نام ار نعمت سماره الله راته چې ګردوري دنګر چې سړی گئی په بازو ابازې خوای ا تاسو را پې کې پایې دي اور وسوي په ځای باندې ها پهته ولته ته مینو علیها حاجتن ها استاپ وزکی تیرا پیټه بزورې ورم فرایز به رسول نو دای باندې خبر کوي نباځي بارګر دی ا په دای باندې پخښتو سر ورې شي اخایته طلعتنا نو پکم ایتل انکار کوي خدا ورت ذلال خیر نو د الله پکم کتاب نه انکار کړي چراذ ورت ذلال ترخی او سوره نه انکار کړي نتی ګردی دل دنیا کې چې دنیا کې وګرځي ژند جان جام په وقانو او دا ستینه او مضبوطینه بقوات کې وا مابلغو می شرمات او دا باید په دنیا کې نو فائدو رسول دیتا او عايکم کول چې فائدہ رسول امرونی شو فائدہ رسولت مزنه قران وچای کلا لا بغهد چمیا په ځلالو نماز وشودی پاچ باندې چې دای زغو کومېلم الند شرک د قبر اپاغه بخښاله سو سُلَمُ قاضی مبارک می خریب رنج در تحصیل منطق می بولی چن چن الحکمت یونانیا نو حکمت ایمانیا راوند په وان په پاغه علم خوشاله اغه علم کې پای کې د الله پہچان نو پای کې د پای صفات نی چې د پوشه اغه علم چې ستاره سبب سبب نجاتو فر هو ایمان اناذر چې په یا چې دې ټوګه کولې نو کلا چورې دې زموږ آزاد نو څنګه اکرا ایمان لرونکی الله یکیو او شهادت او ایمان ایمان قرآن او وحدتوی نه مانا انکار ته مونږ پاتیا باندې چې موږ دا لږه زړه دې کړو کفار مانا انکار نن دې ایمان دې دې چې پاد او رته دې دیتا کله چې ویني دې موږ دا ځاځه پراته نه بیا فایده نه طريقه دل دا په خپل کوئی تېشيو په خوا د بنان اعلان موشه دواني جو په دې ځای منکرین صورت کې اي خلکو دله بادشاہ خطه حضرت دربار نه غره اي خلکو مگر کافر منکر او چا چې هغه په دې خط کې ګرد قرآن کې نتباشه اي خلکو اغلوي فرشته اگر دعا گواری چاہ چدا خطو مانو چاہ چدا کتاب مانو اغل اپلار لا خدل احولاد لے دعا گواری نو خل خلق و راشی ترقی بل القرآن کیا او چاہ چندر منو انو قیامت کی بڑی اسکول شي مسلہ دل لا الہی اللہ ہوتا فدی مسلے میں موسیٰ علیہ السلام او داغت آئی دیو حق پرست کرو او غباتل پرست سرعون چداغت خبری انو من رے نتباہ و بربادشاہ دا خلق د الله کتابونه ني اګر الله تعالی مکی د هر قسم اسلامي کې د ملاوي دو یاد ساتي ايوب اسلامي کې مرکز د قصه بازار شاته په خار